Тархан лежав на м'якій кошмі у своєму наметі, посмоктував кумиси з бурдюка і намагався вгадати, коли ж ударять тут морози. Та в його розмисли рапту увірвала звістка джури. Під Сугдею прийшов загін на чолі із херсонецьким стратегом Петроною Каматірою, який супроводить сольбу Візантійського царського двору до Хозарського Кагана і царя Бека. Каматіра зажадав говорити з Єхудою. Негайно ж і Йехода сердито відсунув бурдюк у бік. Цей ромень велеможець поводив себе тут, як всесильний тудун-намісник візантійського імператора, самочинно величав себе патрикієм і стратегом кліматів, даючи тим самим зрозуміти, що не лише город Херсонес, а й довколишня земля клімати підвладні йому, тобто ромеєм, а не хозарам. Але мав йти на розмову. За спиною каматіри стояла «Могуть візантії», Гамував у серці гнів, ціпив зуби та мусив коритися. Вискочив на свого тонконового коня і в оточенні опасителів рушив до табору стратега. Намагався вгамувати образу, що його, великого тархана і Йихуду, кличуть на розмову, мов бешкетного хлопчака. Його, наближеного радця і родича царя Бека Хануки. Але чим далі, тим більше вичахав. І знову говорив сам собі, набери у груди свої повно повітря і не дихай, хай працює твоя голова, а не серце, мізкуй так і сяк, постав себе на місце свого ворога і тоді збагнеш його наміри. Хіба не бачиш, він хоче тебе принизити, розгнівити. А ти? Спраглому дам задарма від джерела води живої, так говорив Бог. І ти, великий тархане, ковтни живої води з мудрості а не з гніву, остуди свій мозок. І розважливо подумай, що гарячковість та упертість можуть викликати гнів не лише у каматіри, але й у ромейських послів. Хто ж знає, може цього і жадає лукавий Петрона? Візьми і ударить своїми ратями в спину хозарській орді, що обложила Сугдею. І тоді розпочнеться колотнеча. Сугдея, ясна річ, відразу перекинеться до Ромеїв. За неї піднімуться городи й оселища, уся Тамарханська земля. Повстануть усі християни, яких тут плодять проповідники. Вони усі підуть до Ромеїв, проситимуть у них захисту. А імперія того тільки й чекає, візьме їх під своє крило, як це колись зробила з Таврійською Готією. Через те володіння на Таврійському півострові поділені між Хозарією і Візантією. Імперія тепер, певно, хоче оволодіти ним повністю. Так би він Тархани Єхуда зробив на місці ромейського царя, оскільки це так, то чого може хотіти від нього Петрона? А звісно, чого, примусити будь-яким чином порушити і без того нетривкий мир між хозарами і ромеями у Таврії, підбурити до повстання. Ось тоді Візантія легко витісне звідси свою суперницю. Та Єхода не даремно повчеться в палацах Ітиля. Добре знає, що його повелитель цінує в ньому не лише відвагу, а й рисічу вдачу, уміння зачаяно вичікувати, зачаїтися в тіні, щоб потім упасти блискавичним стрибком і вп'ястися у горло своєї жертви. Ні, Тархан і Єхода не дасть приводу лукавому Ромею розпочати під Суддеєю війну з хозарами. Міркуючи так, Тархан легенько приосторожив коня, опустив повід. До ромейського стану прибув зовсім урівноваженим. Забачивши опасисту, загорнуту, в добрі слов'янські хутра постать херсонеського стратега, і хода привітно усміхнувся. Але Каматіра ніби того не помітив. Байдуже спостерігав, як гість спливнув з коня, як, трохи подавшись уперед грудьми, поволі наближався до нього пружинистою ходою. Чорними очима з-під широких навислих брів Трати Херсонеса кресунув подовги засмагли в пальцях її худе. Тархан притискував руки до грудей і запобігливо хитав головою. Патрикій важко дихав, його душили важкі тілеса. До того ж у нього був похмурий настрій. Явно принизливий вигляд козарського Тархана розбивав його намір повести з ним круту розмову. Пощо прийшов сюди з великим військом Тархане? Петрона зневажливо пронизував її примурженим примуруженим поглядом Пощо ти маєш сугдею в облозі? Їх уда втягнув у плечі голову, ніби відчув на собі тягар власної вини. Петрона був задоволений тим приниженням, не помічаючи в кутиках чорних Тарханових очей лукавого осміху, і не здогадувався, яку відповідь приготував той для возносливого стратега. Виждавши трохи, тархан почав крадливо. Сугдея, і Клімат, і Фула, що поряд і інші гради Таврії, не сплачують належної данини Кагану. Не визнали Тудуна намісника Юрія Тархана, вигнали Тудуна. Цар Бетханутка сказав, піди, худо, нагадай тамтешнім правителям, що вони живуть на землі хозарських володарів, і що тільки з їхньої ласки вони тут правлять. Тархан поважно вклонився Петроні і окинув оком багатолюдний стан Ромеїв. Чимало коней, повозів, чинців і священників. Ратників мало, тільки охорона певно. Отже, Петро Накаматіра не буде починати з ним війни. Але, може, Велику Рад залишив десь за пагорбами? Сугдея і її жителі просять захисту у ромейської держави. Вони хочуть вільно сповідувати християнську віру і відбувати службу в своїх храмах. А ваш Каган і цар Бек руйнують храми християнські – Петрона говорив з таким притиском, що із його беззубого рота розлітались бризки слини. «Християни Тавріцької землі і християни Хозарської землі просять ромейського імператора захистити їхню віру і свої вогнища. «Іди звідси, Єхудо, іди звідси зі своїм військом!» Ці останні слова Петрона Каматіра викинув із рота як каміння з пращі. «Не можу піти, – зіткнув Єхуда. «Земля тавріди належить хозарським каганам?» «Вони взяли її мечем, тому царбек сказав, їй худо, нагадай таврійським володарям, що є її ласки вони володарі, хай дають данину. За всі роки, нагадай, що дея не давала майже двадцять літ. І ось я тут, і я воздам непокірним по ділах їхніх, і ходитиму перед своїм царем у білих одяганках». «Бо стану достойним такої високої шани. А ти, Петроно, разом із своїм царем будеш дякувати мені, бо в Сугдеї, в Фулах, і в Тамархані, і в усіх довколишніх кліматах уже давно немає твоєї великої віри Христової. Є віра поганська. Сугдейці тепер кланяються великому священному дубу і вепровим іклам, як і їхні пращури дикі. Їхній топарх, слов'янський варвар Бравлин, і всі його осторожники – хоч і охрещені ромейськими попами, але бога твого в свою душу не взяли. «Ти, великий, добрий Петрона, не відаєш, яка біда нависла над таврійськими городами!» І Єхуда приклав до грудей руки. І Петрона знову звернув увагу на тонкі і випищені пальці у цього хитруна, подумавши, що сам і, очевидно, ніколи не тримав в руках меча. А Тархан вів далі. З «Сугдею повоювали руські дружини». Окольні городи також повоювані ними. Влітку моє військо відбило велику радь полян русів, бо не хочуть повоювати всю та Петрона мовчав, виважував слушність тарханових слів, виміряв силу нової небезпеки. «Дружини русів полян справді все частіше з'являються на берегах Понта, яке тепер частіше називають Руським морем». Та знав Петрона і про те, що сухдейці вчасно, приручили воєводу Бравлина і міцно прив'язали його до могутньої фортеці жіночими пестощами та новою вірою. Приходило нове слов'янське військо, і Худа його відбив, але не примусив Сугдею коритись кривому хозарському мечу. Нині головне це. Сугдея стала язичницькою? Не вона одна. У Петрони про цього є своя зброя, яка відновить християнську віру. Її везуть імператорські посли Костянтин-філософ та його брат Мефодій. «Сугдея розчинить ворота не перед мечем, а перед словом Божим», – твердо сказав Петрона Каматіра. «А ти йди геть!» «А Данина Кагану?» – розвів руки Тархан. «Єму й самому надоку човотоктися тут. Він би й пішов геть, аби взяв Данину від Сугдеї та інших городів». Тоді мав би білі одяганки переможця, і Йехуді здається, що Петро не зміг би йому допомогти. «Данина?» – перепитав стратих. «Хай би вже Тархан взяв ту данину та забрався звідси пошвидше. Тоді сухдейці даватимуть данину ромеєм, про це вже він сам потурбується. Ці проповідники допоможуть відвоювати у Хозар душі християн і душі язичників та вселити у них дух великої імперії». От тоді не знайдеться меча, який би знищив тут ромейську владу. Гаразд, Архан, ти візьмеш свою данину. Матимеш білі одяганки, але зніми облогу. Ге-ге, -е, зніму, коли матиму данину. Тоді ходімо зі мною. Петро наважко почалапав до середини стану. Куди? – озирався її худа І знову відзначив про себе, що війську стратега тут нема. Великі посли від імператора Михаїла ідуть до твого царя і Кагана. З ними підеш і ти. Чого ж вони хочуть? Хочуть встановити істину святу у твоїй землі. Несуть велике слово Боже, і перед ним возридають усі племена і народи земні. Про що мовиш, Петроно? розгублено спитав Тархан. Я, Єсм, Альфа і Омега, початок і кінець, Говорить Господь, який є і був, і гряде вседержитель. Херсонеський Патрикій ховав свої думки за словами молитви. «Що ж, хай молиться своєму Богові, а він, худо помолиться своєму, аби лукавий Ромей не обдурив його з тією даниною. Без неї йому не вертатись до Ітиля. Отож не спіши, худо язиком своїм, слова твої хай будуть нечисленні тільки умій терпіти і вперто стояти на своєму. Брати-проповідники зустріли стратега Петрону Каматіру і Тархана Єхуду коло свого шатра. Зовнішньо вони схожі на полян русів. Рудувато-золотисті бороди їхні надавали їм слов'янського вигляду. Якби не чорні ряси, підперезані широкими шкіряними пасками, і не посохи в руках, та ще неуважний уважний позир кочей, не мов би в самій зіниці дивилися – можна було б вважати їх добродушними витязями, що прийшли із давньої славянської казки. І Єхода леті сміхнувся у свою кучеряву смолисто-чорну бороду, згадав свою няньку Робу, яка колись годувала його своїм молоком, колисала, співала над ним славянських пісень, а коли вже підріс, вечорами у солодких присмерках тихо розповідала про дивний світ, що в ньому жили добрі і злі духи, котрі допомагали або шкодили людям – «Розповідала про відважних хлопців та красних дівиць, злих чаклунок, відьому, уперів, русалок, домовиків та багато інших істот. Їхуда слухав ті оповіді, няньки робе, доки сам не поринав у сон, у якому бував спритним, відважним, дотепним і чесним. Він давно забув ім'я тієї няньки. Пам'ятає лише, що коли його посадили на коня й приставили до нього комонника, то жінку кинули з каменем на шиї у ріку, бо стала непотрібною отроку Тарханичу. Аж ось тепер згадав її худо, побачивши братів проповідників. Може, через те, що обидва дуже виділялись серед чорнявих і гонористих ромеїв світлими своїми лицями.